أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلامي لم تسيني ما ناديتيني فصمتت ولم اتكلم وقعدت عن ارض انتبهت عن ربا to nas sad vraća na, na, događaje, jel, na, na, na državu e, koja je nastala u tom periodu, ovo je znači, bilo godina 178. po Hiđe, ovaj događaj. A da bi mi govorili o državi Murabi-Tina, e, toj muđahidskoj državi koja je nastala, mi moramo se malo vratiti jel, u sam početak od 1440. godine po Hiđe, kako je nastala ta država i što ona bitna za Endolus. Naravno, razlog bježanja Alfonsa VI, kada je to čuo, je, je to što je on znao moć i snagu ove vojske. Država koja nastala tada na sjeveru Afrike, to je Devletu Morabitin, znači država Morabita. Znači, to je bila ogromna velika država koja je obuvatala trećinu Afrike četvrtinu znači, Afrike obuhvata ta država. Više od 20 sada sada poznati država na sjevernoj Africi obuhvata. To je ogromna država, velika. A koja je izgrađena na ispravnim e, temeljima. E, Či su jel e, čiji su osnivači te države u stvari mužahid na lahom putu. Uglavnom o tome ćemo govoriti. To je na cilj. znači znači primij što se vratimo na dogre šta će dalje desiti u Endelosu, e, moramo nešto reći i o Murade e, znači državi Murabiti, Morabitina. E, Nači, muslimani tada kad se desilo to da je pao grad Tuletile, da su, da je okružena Išbilija uh, i namjesnici te te 22 države u u Endelusu uh, su shvatili da je da, je, da, je, da je, znači, presudni momenat za za za njihov boravak u Endelusu. Nači ako je pao Tuletile, znači vrlo vrlo lako može pao i drugi grad. Pa su onda napravili uh, temer, uh, konferenciju, odnosno skup su napravili gdje su pozvali sve predsjednike te, tih 22 države i pozvali su neke učenjake da, da pokušaju naši neko rečenje, šta da radi kako bi se izvukli iz tog problema koji se nalazi. Uh, naravno, odmah ono na samom početku tog, uh, tog, uh, tog skupa, tog susreta, uh, skupina učenjaka je njima ukazala... Na, na to da je rješenje iz iz tog stanja u kojim se nalazi da je stvaril da se vrati jer odnosno da podigne džihad da pokrene džihad jel, da su jedini i da napravi zajedničko vojsku da pokrene džihad jel vjer džihad je ta, taj koji je koji je i formirao i napravio e, državu Islamsku Endelusu znači i prvi 400 godina narodno el Ladareva drzave, znači oni su eh, oni su odbili tu soluciju, jer svakoj je zadužen sa, sa svojim eh, sa svojim sa onih što je u njegovim rukama sa svojom državom. Eh, nego su oni pozivali na ono što imamo danas primjer i u i ostalom svetu, kada nas muslimani napadaju, naši pozivaju u, u obustavljanje rata i prestanak prestanak krvelivanja. Jovi, jel, ka, nama je najbitnija stvar je da do, napravimo dogovor da ne vodimo više rati, jel, da se prestani prolivati nedužna krv i, i slične jel, izjave i prazne riječi, tako vodili. E, što je, znači, glavni razlog tu što je, znači, ovaj, ovaj period, znači, znači, te slabosti, podjenju smo s njimane odnosu trajali nekih 70 godina, znači. Znači, oni su se malte ovaj navikli na to, na to poniženje, da budu poniženi u strani kršćanskih zemalja. Navikli se na davanje džizije na naвиси na, na to da da po svaku cijenu čuvaju svoj život znači, na bilo koji način a a ne da, da časno se bori i da, da poginu za, za zbog svoje vjere i, e, i svoje porodice e, pa je onda došao jel i i, i tre, kao treći prijedlog a to je jel, a to što hoću kažu neki učenjaci tu koji su bili prisutni a to je zašto ne bi, ako nismo sposobni da mi napravimo neku vojsku zajedničku, da krenemo džihad, ako nije rešenje to, da sklapamo dogovore sa njima, jer oni ne pošli dogovore, onda je rješenje kaže hajde da, da pozovemo da pozovemo onači, državu Morabitina iz Sjeverne Afrike da oni dožu i da, da oni pomognu jel, da, se, da se desi ta jel, sudbonosna bitka da pobjede jel, kršćane kako bi mogli opustiti na ovim prostorima. Većina prisutnih tu je odbila ovaj prijedlog iz jednog jedinog razloga, to je, a to je kaže, ako dođemo radi tunel, koji smo se manje u Simanska država, ako dođeu Endelsons više kaže niš je ni, ni vratil, on će zauzeti nas, ući naše države, je l? Tako da to nama nije u interesu. To je glavni razlog zašto glavni razlog iz su odbile ovu ideju. Međutim, skupina među njima, trojica namjesnika tri grada, tri državice su se ipak složili oko toga da je to da je to pametan prijedlog prometna ideja, znači jedno izvrsno rješenje kako da se rije, riješ taj problem njihov. Problem imel njihov nestanka u Indusu. Pa je pogotovo Mateo Mateo Aldala, on je, on je znači, čak održao govor i oni njima znači oni je održao jedan zadivni govor na tom skupu i rekao je jel ako mi ako sam ja mogao da prepadne Alfonsa 600 s time sa što sam rekao da će ga pozvati, jel? Pa je on pobegao vratio se u svoju zemlju kako bi bilo kad jel, šta bi bilo kad bi pa bi svano pozval jel, da nađu da pomognu e možete Allah on je ustao on je ustao i održao je održao govor i u tom govoru je rekao poznate reči zašto zašto, on, zašto je on zato da se pozovu murabitim kaže zato kaže Zato što kaže što ja la uhibu en min minrabi min Ja neću da mene proklinju da budem proklinjan sa minbira muslimanski na na džumama zbog toga što nisam dao sebe ono što sam trebao da dadnem u ovakom momentu. Kaže još onaj drugi dio rečenci, još još poznati vjerovatno ste čuli znači kaže volian era ibile fi sahrali magrib kaže i da čuvam uh, deve u pustinji Maroka Hayron Lee draže je bolje je meni anara hanazira je bolje meni i za mene od toga da čuvam svinje krmače u Evropi kršćanima ovaj poznat istraživač on izjavio s kojim je htio da kaže da, da je ipak saradnje, pozivanje muslimanske države. U svakom slučaju, jel, Taman bio ponižen i skinu slasi bolje, jel, bolje nego, nego jel, da bude jel, zarobljen, odveden u rublje jel, kršćana u europu. E, za ovaj njegov prijedlog i ovaj, ovaj njegov govor, znači podržavali su ga naravno ko Mutebekel ibnele Eftas, reksimo, to je ona jedan od 22 državc nije plaćao Gisele Alfonso, spomenuli su put, i namjesnik e, Abdulah Belqini, namjesnik Agarnate, e, e, njih trojica znači te tri tržioca se ujedinili slože na tome da treba i pozvati Morabita i Morabite ine da pozve da za im pomognu u borbi protiv Kršana u Endelosu. Pa su onda formirali jedan jednu veliku delegaciju od, od emira i od učenjaka i poslali njih e, u Endelos. Oni su otišli u Marakish grad koji je formirao Jusuf ibn Tašvin i otišao kod Jusuf ibn Tašvin, koji je bio tada koji je bio tada jel, predsjednik države ili emir države ili namjesnik jel, i tražili su od njeg pomoć pojasnili njemu je čemu se radi i tražili od njeg pomoć u borbi proti kršćanskog sjevera. Bil lahi magani maratan أرجع على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا